Itt. És most Közéleti Háttérmagazin. Magazin. Főszerkesztő Fiala János. A műsort az Uló önformányzat támogatja. Güreget le. A vonalban Karácsony Gergely, bárki telefonálhat, bárki kérdezhet. Uh, amikor nekem el kellett jönnöm az ATV-ből, idés talán már két éve, vagy lassan két éve lesz, akkor a számtalan okból engem nagyon érzékenyen érintett, de az egyik igazi, leg, tehát talán ami legérzékenyebben érintett, és amit én e, magamnak is nehezen vallottam be, az az volt, hogy felmerült annak a lehetősége, hogy nekem hetente egyszer vagy kétszer valamikor este fél tizenegy óra tájékán, tehát mindenféleképpen tíz óra után legyen egy olyan műsorom, amely igazi stand-up comedy, ami egyébként a magyar televíziózásból teljes mértékben hiányzik, hiszen élő van mensó nincsen. Ezt nem vállalja semmilyen csatorna, vagy, vagy, vagy nincs hozzá alkalmas ember. E, és felvetődött az, hogy én ilyet csinálnék-e, és óckodtam, de valójában amikor mi szakítottunk, vagy szakítottak velem, akkor bennem már ott volt az, hogy én ezt szívesen csinálnám. Ez csak onnan jutott eszembe, hogy ma reggel én otthon hagytam a cd nem telefonáltak az emberek, vagy nem nagyon az első fél órában, és gyakorlatilag szóval tartottam az embereket, hogy ezt milyen színvonalon tettem, azt nem nekem kell eldöntenem, de amikor tegnap találkoztunk a Zsüti százon, akkor kérdezted, hogy az embernek az alvás. Na most nekem a munkám az egy olyan adrenalin, és van annyira fontos, hogy az ember, mint a színészekről mondják, hogy amikor lejön a deszkákról, akkor hal meg. Nagyon sajnálom, hogy ez a lehetőség kimaradt az életemből. Te hogy vagy az energiáiddal? Te hánykor feküdtél, azért te sem a feküdtél hanem. Illetve te se tegnap feküdtél, hanem gondolom ma. Hát én olyan kettő óra körül, mert uh, még á, néhány inveilt meg kellett írnom. Úgyhogy elég Nekem van egy hangmérnököm, aki még nálad is fiatalabb. Szerintem az ő életkorában van visszaélés ebben a rádióban, mert amikor tegnap bevallott, hogy az ő alvásigénye 12 óra, és szerintem amit alszik, az nagyjából a harmada lehet. Lehet, hogy a hétvégén többet. Az végül is csak egy fiatal szervezet engedheti meg magának mármint ezt a hiányt. Te mennyi hiányt Igen. jártasz egy héten? Hát alvásból elég sokat, mozgásból nagyon sokat, és úgy van egy olyan beszél, hogy az ember hétvégén úgymond kitombolja magát, tehát én simán tudok 16 órát aludni egyfajtában, bármikor. Ilyen szempontból valami látszik, hogy van valami elmaradás, és én is egy viszonylag sokat alvó ember voltam régen, nem mondjuk egyetlen is de hát megtoktam most már, hogy föl kell, és most már igazából az is egy fontos dolog, hogy a családi együttlétnek azért egy fontos eleme a reggeli közös indulás, és vigyöztem magam tartani ahhoz, hogy legalább reggel lássam a családomban. De az igazság az, hogy az ember megsínyli az hiányt, tehát a világhoz való hozzáállásán jelentős mértékben látszik, hogy mennyit aludt. Igen, igen. Én a munka teljesítményed is. A... Ön azonos, mert te egy mordos szoktam menni, de, jelente, de mire a rádiók hogy az eljutott, addig összeszedem magam. Nem ezért jutott az eszembe, nem, nem. Nem ezettől független az eszembe jutott. Meg ugye te azon kivételesek közé tartozol, aki... Hát legalábbis ahogy nyomon lehet követni, hogy azért te még polgármesterként próbálod azt az értelmiségi életet élni, ami a te korosztályodban, meg a te fizimiskáddal és a te létezési módoddal korábban összefüggésben volt. Részint kulturális eseményekkel részt venni, részint a családdal együtt lenni, és hát a te életedből nem hiányzik továbbra sem az országos politika és az országos politizálás. Hát igen, nem, nem, nem tudok ebből kiszállni, mert van felelősségem szerintem az, mert én persze azt gondolom, hogy amit zuglóban csinálunk, és hogyha sikeres, akkor azért annak van talán zuglón kívül is hatása, de, de nyilván a, én az országos politikában jöttem ezt nem tudom eldobni, mert egyszerűen van azzal is a felelősségem, de kétségtelen, hogy azért az életemet úgy próbálom berendezni, hogy ne ez legyen a meghatározó, hanem a helyi politika is, meg azt is gondolom egyébként, most ez ilyen, ilyen, ilyen filozófikus filozófikus, fog tűnni pedig azért nem az, hogy ugye a zöld politika az a fenntarthatóságról szól, tehát magyarán arról szól, hogy ugyan, úgy rendező az életünket, azért az hosszú távon működőképes legyen, szerintem ilyen szempontból egy jó politikusnak igenis, az is futja kötelessége, hogy a saját magát az erkölcsi integritásában úgy megőrizze, és ehhez mondjuk az is hozzá tartozik, hogy a családi dolgokat pontosan neveszi, és hát én egy nagyon nagy Kultúra fogyasztó vagyok, és sok mind előtt szívesen nem mondok, de erről nem, erről nem tudok, meg nem is akarok. Tehát én valóban sokat járok koncertekre, tegnap is ugye találkoztunk egy olyan koncerten, ami azért zuglói mulatkozású, hiszen zuglóban él, Kolombos utcában nagyon sokáig zsűfi. És a fia, mind a két fiát ismerem, és voltak olyan kedvesek, hogy engem külön is erre a koncertre, egyébként is elmentem volna. És az önkormányzat is készül arra, hogy Nyílt módon megemlékezzen a százéves születésére. Ugye az hogy nyáról lesz. É, nézd, győző, július 10-én van a napja, valamikor akkor időzítünk mi is, valami kisebb koncertre készülünk, azt majd még a örökösökkel egyeztetem. Um, valamit akartam kérdezni, de az a fejemből, de az majd. Ja, igen. Azt akartam tudod kérdezni, ugye, hogy. Uh, ugye Tóth Csaba, Imáron Papcsák Ferenc nem, tehát Roszgonyi Zoltán ebből a szempontból kivétel, de, de tehát, hogy, hogy mindenkinek van valamiféle pártistsége, uh, Beleértve hogy Tóth Csaba uh, ugye nem képviselő, de ő az MSZP-nek, a helyi MSZP-nek a főnöke, Papcsák Ferenc nincs ott, de ő a Fideszé. Uh, Van-e ott a te pártodnak olyan pártsejtje, vagy helyi uh, a 14. kerületben, aminek te vagy a főnöke, vagy az a párt, amiben te vagy, az ilyen pártsejtekkel kerületenként nem biztos, hogy rendelkezik, vagy speciál, nem tudom mi a helyzet zuglóban. Tehát van ennek neked hát a... Igen, igen. A Párbeszik Magyarország egy pártnak van minden Budapesti kerületben csoportja. A csoportvezető hála jó Istennek nem én vagyok, hanem egy nagyon lelkes ögyvezeti szervezi helyben a csoportot, és Elég uh, sok érdeklődő van. Mi havonta egyszer leülünk beszélgetni, és én nagyon-nagyon sok inspirációt kapok ezekről az emberektől. Egy nagyon-nagyon uh, érzékeny uh, és, és uh, felvilágosult társaság azért velünk szimpatizál, és uh, sorra lépnek uh, be. Nyilván azért, hogyha egy pártnak van egy kerületben egy polgármester, azért aznak van olyan szempontból is hatása, hogy akkor emberek jelenkezhetnek. De én uh, nyilván... Uh, Próbálom elválasztani azért a párt politikusi, meg a kerületi politikusi csapkámat valamilyen szinten, a, olyan szinten, amilyen szinten ez elvárható, hiszen én nagyon-nagyon, megmondom őszintén, nagyon szoktam utálni azokat a politikusokat, akik egy közösség választott képviselőiként elfelejtik, hogy olyan embereket is úgy a kötelességük akik egyébként nem rájuk szavaztak, vagy kifejezetten mást gondolnak a világban, mint ők. És éppen ezért én ebben nagyon elválasztom ezt a két szerefemet, de természetesen örülök annak, hogyha a ilyenek Budapesten, Zuglóban és az ország minden pontján léteznek ilyen csoportok. Kérdezhetnek ilyen. a polgármester? Igen. Budapesten azért jól állunk, azért ott, ott egy elég minden kerületben van létező csoport. A vidéki hálózat az, amit nyilván sokan szervezni, részben erőforrások miatt, részben meg azért, mert a kis települések, kisebb települések társadalma iszonyatosan depolitizált. De hát ez egy másik kérdés. Uh, eljutunk majd a tegnapi égő telepig, de addig még számtalan dolgról fogunk beszélgetni, hogyha bármilyen ügyben egyébként akarnak megnyilvánulni, 353, 94 51 Én már kérdeztem mástól is, Bán László jelleg nem tartozik magyar, nem tartózkodik Magyarországon, de Elsimon Lászlóval egy nagyon hosszú... Elsimon Lászlóval hosszan beszélgettem a Városliget projektről. Túlmenően Igen. azon, mint amiről egyébként szó volt a Narancsban. Ezt egyébként elküldtem Bán Lászlónak is, aki e, aztán nem reflektált. Gondolom, Na. ő most egy meglehetősen... Igen, ezt nem fejezem be. Azt kérdezem tőled, hogy te érted-e, vagy sejted-e, hogy mi zajlik most? Um, nem vagyok biztos, hogy jól értem, amit, amit történik. Nyilvánvaló, hogy a Fidesz egyébként is most olyan ö, időket él, ahol nagyon sok belső vitája van, és azért a Városliget kapcsán én korábban is én zőciklusban is éreztem bizonyos típusú megosztottságot azzal kapcsolatosan, hogy valóban ez egy ö, jól kitalált projekt a Ligetben. Ö, ugye az én álláspontom talán ismert hallgatók számára én nagyon-nagyon nem támogatom azt, hogy a Ligetnek a a ligetben új múzeumok épüli, nagyon lehetszerűsítve. Azt mondok, nagyon örülnék, hogy ha befejeződne, uh, illetve folytatódna a már meglévő épületek felújítása, hiszen a közlekedési múzeum felújítása, a szépülmészeti felújítása és az egyébként terveve, és építészeti szempontból a legfontosabb dolog. Jó, de hát ugye Bárlászló az azt mondta, hogy vagy az egész egyben, vagy, az, vagy, a, vagy részleteiben sem értelme. Um, igen, neki az a koncepciója, hogy, hogyha Egymás mellé rakunk nagyon sok turisztikai szempontból látványos dolgokat, akkor az együtt kiveri a biztosítékot, vagy kiveri, a, kiveri az ingyűszövetet a nemzetközi turisztikai piacon. Én megmondom, hogy szintén értemem a logikán, de szerintem ez nem így van. Tehát azért ha valaki eljön egy városba, akkor annak a városnak a, a szerves egészébe jön el. Tehát a, én nem hiszem, hogy ez ilyen tervező asztalon kiszámított dolgok működnek a turizmusban, mert pont kik gondolta volna, hogy a, hogy a romkocsmák azok, azok, azok bevonulnak az európai turisztikai könyvekbe. Vagy, vagy amikor az ember az ember megy Prágába sétálni, akkor ott Prágába megy. Tehát, az nem, tehát ott van egy hangulat, ami kialakul, és ezt szerintem nem így lehet összelakni, és ráadásul, hogy azt kell látnunk azért ezek a nemzetközi tervpályázatok, ami persze tök jó, hogy Magyarországon vannak. Nemzetközi célpályázatok, és bánászló vele előtt a kalapomat, hogy ő végül érte azt, hogy ez ne egy ilyen belső köröknek szánt pályázat legyen. És tényleg, a, ami Budapesten épült a rendszerváltás óta, építészeti színvonal, hát az egy, tényleg, hogy tényleg, ahogy is mondjam, az egy nagy rakás, semmi. De azért a pályázatok nagyon rosszul sikerültek, Tehát a, a felvonási térre tervezett múzeumok, azok szentem rendkívül gyerektelenek. A, ugye a zeneház, ami, ami mondjuk kicsit érdekesebb, és hát én, én tényleg, én nagyon fel vagyok azon háborodva, hogy, hogy az a bizonyos szállépítés csapat egy létező, létező épületet. Ugye hát, ez a két hát, ég... annyira ciki, annyira ciki, hogy csak na. Uh, ugye nem szeretnéd se te, se én, és valószínűleg nagyon sokan, hogy egy ilyen kvázi uh, M4-es legyen a Városligetből. A kérdésem Igen. az hogy euh, szerinted szóval mit gondolsz most? Megvalósul vagy nem valósulnak? meg? Szerintem nem fog megvalósulni. Üm, én nyilván engem azért megtalálnak más információk is, amelyeket nem feltétlenül tudok itt és most megosztani a hallgatókkal. Én ugyanúgy én vagyok, mint tudom, te. hogy tudom, hogy, hogy azért hogy azért ezt, ezt ezer sebből vagy ezer helyről fújják ezt a dolgot. Én ezt értem, de ugyanakkor azt meg kell, hogy beszéljük, hogy azért ez a bánnal szemben egy végtelen tisztességtelen magatartás. Én ezzel teljesen egyetértek. Tehát én azért azt szeretném elmondani újra, és nem, mert ezzel kapcsolatosan van nekem neki foglalásom, hogy én a bánászló velem végtelen korrekt volt minden helyzetben, mindig tájékoztatott, megpróbált bevonni, megpróbált eltéríteni, és mivel egy nagyon kívül és okos szugeszti ember, ezért néha én is abban, hogy <laughs> tulajdonképpen kinek van igaza, de aztán mindig kitartottam a mellett, hogy egyszerűen ez egy megerőszakolása e, a ligetnek. Tehát, hogy néztem ezeket az egyébként önmagában érdekes épületeket, másrólok, hogy, hogy az ember tudta volna, hogy ez már megépült máshol, akkor ez egy kicsit másképpen tekint rá, de akár a japán, akár a norvég terv, hát mint a tenhéren a gatja úgy állott a szegény ligetben az az óriási monstrum, mert egyszerűen más a létszéke. Jó, csak közben én megélem azt személyes okán, hogy léptékét tekintve nem törpe minoritás, még annál is kevesek. Pap Péter és a Petőfi Csarnok bolha piaca szúra se érdemes, épp úgy, mint a magyar médiapiacon én. De ugye ő naponta kérdezi, hogy én kérdezek egy rádió tulajdonos, vagy bárki más, hogy mi lesz vele. Na most én azt mondtam legutóbb a Péternek, hogy bár László világosan megmondta, szeptember 30-áig számoljon azzal, hogy a Petőfi Csarnok áll. Legutóbb, amikor Elsimol Lászlóval beszélgettem, nem azt mondom, hogy megértettem papét, mert eddig is értettem, de ez a szeptember 30-a bennem ott akkor kapott egy haslövést. Igen. És azért az embereket bizonytalanságban tartani eh, abban eh, a politikának óriási felelőssége van, és ezt látható módon nagyon kismértékben éri meg. Hát igen, igen, igen. igen. De hát a, a bizonytalanságban tartás az egyébként egy jó hatalmi arra, hogy... Azok, akik a bizonytalanságok el tudják oszlatni, azoknak a, ahogy a, a hatalmas nagyobbnak látszik egy bizonytalan helyzetben, mint egy biztos van. Beleértve, hogy maga szerintem a hatal... Szerintem Most a... szerintem az eri... egy, szerintem egy tudatos dologról van szó, szerintem arról van szó, hogy ki, ki volt egy projekt, és számosokból például kiderült, hogy mi erre nem pénz. Ez egész elkezdett elbizonytalanodni, vagy elkezdett különböző pontokon ereszteni ez a ez a véggöm, és uh, nyilván ebben van egy személyi vetelkedés is. Jó, én meg azt gondolom, hogy, ez, hogy ennek a legalább a fele szándékolt, hozzátéve, hogy azért az ember döbbenten tapasztalja azt, hogy van egy építészeti pályázat, azt elfogadják, és aztán jön a miniszterelnök úr, aki híres építész, és eldönti, hogy azok közül mi valósulhat meg, és mi nem. Ez valami egészen hát, elképesztő. Igen, ez, ezt, e, ez ugye erről az embernek az jut eszébe, amelyen Nemzeti színházba történt, ahol volt egyébként egy helyszíni volt szerintem egy nagyon-nagyon szép progresszív épület, és én ezt bátran kimerem mondani, szerintem ami a Magyar Nemzeti Színház, ami végül is megépült, az egyszerűen Magyarország szégyene. Tehát az építészeti, esztétikai szempontból egyszerűen egy, egy akkor gicsparádé, tehát ezzel bevonom, hogy 21. századi történetében, hogy egy olyan veruházás, ami egyébként nem megismételhető, az egy ilyen, tehát egy ilyen, ilyen szállalmas bizonyít, bizonyítmány kállít ki Magyar, egy ország magáról egy példászati szempontból. Hát az, az egy katasztrófa. Az a baj csak, hogy ez a nemzetközi felpályázat, hogy a, a liget kapcsán kiírt pályázatok, ne igazolták a miniszterelnök urás pontján, hogy nem kell itt pályázatos, mert úgyis olyan véletlen dolgok jönnek ki belőle, hanem akkor a politika döntse, hogy mit ez abokig Gábornak a Márba tervezett eh, múzeuma, a múzong terve, a Nemzeti Galérián vonatkozó terve, amit ugye, ugye a Szent György térre a várba, meghekkelve ugye a pályázatot. Hát az is, hát látszik, hogy ahogy a, a, a, a hogy is mondjam, a múzsája Orbán Viktor kézzelbeli elszifikai világa volt. Tehát annyira látszik, hogy azt az Orbán Viktor személyes üdvésére tervezték azt a tervet. Ami persze robbi, lobbista szempontból egy ügyes húzás, és most nem akarok mindent le, lefikázni, hogy az, az is milyen mert végig nem az mondjuk ugye elmegy az a terv, csak úgy látszik, hogy azért, a, hogy, itt, hogy itt próbáltak kedvében járni a, a miniszterelnöknek amikor azt a tervet megrajzolták. Igen, ugye van erre egy egészen gyönyörű magyar kifejezés, ugye ez a saját maga arcára formája. van valami egészen fura és most más jelzős szerkezettel nem élek, ahogy ez az ország megpróbálja felvenni, vagy kisztetést érez néhány résztvevője által felvenni Orbán Viktor arcát, abból adódóan, hogy ha az neki tetszik, akkor az neki is jó lesz. Elképetten figyelem. Természetesen beleértve magamat is. Nagyon sikeres Ilyen. volt, nagyon sikeres volt a, a vers ünnep. Igen, én is azt gondolom, gyönyörű volt az idő. Ugye én azt veszeltem a túlcű István szervezet, hogy én hozom a jó időt, és ő hozza a programot, és mindeket meghoztuk, amit kellett. Nyilván nekem könnyen dolgom volt. De egyébként nem, vicső széletérve, ugye izgultunk az, hogy milyen idő lesz április elején, ugye nagyon kitudodott a télnek a vége az elmúlt években, és akkor Kicsit izbútunk azon, hogy nem egy bevállaló dolog április 11-én utcai rendezvényt tartani. Másrészt meg szeretném, hogyha ez hagyomány lenne, és hogyha sok olyan kulturális rendezvény lenne zuglóban, ugóban, ami, ami tényleg egy sokkal nyitottabb, közösségi, kicsit szabadabb, kevés barisokatípus módon vonja be az embereket a, a, a kulturális témákba mert azért úrban nagyon sok ember van, akinek van igénye, van fogékonysága az ilyen típusú dolgokra, és viszont nagyon kevés közösségi térnek közösségi rendezvény van, úgyhogy ennek nagyon örülök, és sok ilyet szeretnék még csinálni. Tegnap is volt egy állampolgári tanácsi rendezvény, és a jövő héten lesz még egy 22-én ez a Liftákvilla Dísztermében, Hermina utca 3, Hermina mező. Erről már beszéltünk korábban. A tegnapi ott voltál? Tegnapi ott voltam, nem tudtam végig ott lenni, mert el kellett mennem hivatalügyeket intézni még a este a hivatalba. Nagyon érdekes volt két szempontból is. Egyrészt a lap, tehát hogy, hogy, hogy, hogy mik az emberek, az emberekben milyen képét ugroló, és milyen, milyen jövőt szeretnének. Ez, ez, ez, ez nagyon érdekes volt, a konkrét problémák is persze nagyon fontosak voltak, ami persze és az nagyon érdekes volt, hogy, hogy, a, hogy én is részvettem ezeken, de mint állampolgár, tehát nem mint polgármester, és hogy az emberek egy olyan 5-6 perc után tudtak velem úgy beszélgetni, mint, mint egy, egy polgár, aki van egy állampolgági tanácson, és nem úgy, mint a polgármester, és ezt én nagyon, azért nagyon élvezem, mert, mert, mert ez nekem jó, tehát én szeretnék azért Uh, hogy is mondjam, megobni magamat minden hatalmi dövstől, és, uh, és ezek ilyen helyzetek ebben segítenek. Igen, hát az ember hihetetlen kíváncsisággal nézi, mondjuk ezt te valószínűleg nem éled meg túl jól, hogy te ezt mennyi ideig fogod bírni el végre, nem egy állat vagy egy rácsok mögött, és az ember nézi, hogy mennyire fog megváltozni ez a vadállata, miután elhozták őt az eredeti lakhelyéről, Afrikából, és a rácsok között hogyan fog tudni élni, de uh, a honpolával együtt nagyon trukkolok neked uh, olyan, tehát, olyan, mint te nincsen még egy, eh, én drukkolok azért, hogy ez neked sikerüljön, mert az messzebbre mutat sem, mint az, hogy egy karácsony túléri eh, a polgármesterségét. Eh, tegnap te feljelentést tettél a 14. kelet vezetője csütörtökön arról tájékoztatta a Magyar Távirat Irodát, hogy a Mártól bérlet területen lévő illegális lerakónál nem először volt tűz, az önkormányzat azonban nincsenek eszközei, hogy megszűnjön a telep. Nehezen érthetőnek neveztem már, mint te, hogy a környezetvédelmi hatóság nem jár el, noha köteles. A bélőt, a hulladékot, ez is csak szerény bírságot szabad ki. Karácsony Gergely szerint erős a gyanú, hogy a tűz eset nem a véletlen műve, hanem valakik így akarnak megszabadulni ettől a hulladékhelytől, ezért köznézetkárosítás, közveszélyokozás és hulladékazdálkodás megsértése miatt ismeretlen tettes ellenfeljelentést tettél. És ugye az előzmény az, hogy tenep a Rákosmatak utcában csütörtök hajnalban keletkezett tűzet szeméttelepen, ahol 3-4 méter magas, összehordott háztartási hulladék gyulladt meg, több mint 500 négyzetméter a tűzolt. Nagy erőkkel, 14 gépjárművel vonultak ki a területre, 30 tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésén. Igen, ugye van egy nagyon sajátos helyzet, hogy a, a polgárok teljes joggal, minden problémával a, a polgármesterkedését meg, illetve az önkormányzatot. És nyilván nekik igazuk van, de ugye a valóság az mindig bonyolulta, mert ebben az esetben az önkormányzatnak semmilyen hatósági jogkoda nincsen, mert az ilyen típusú ügyekben a... a Közvédelmi hatóságoknak, amik kormány szerveknek kell eljárni. És hát ugye én nem vagyok abban a helyzetben, hogy az önmunkájukat befolyásoljam, csak ilyen típusú nyilatkozatokat tudok tenni. A másik része meg az, hogy. Jó, én azt jól érzékelem, ezért... pillanatra várja, hogy ez egy iszonyatos méretű illegális lerakó volt? Hát ez igen, igen, igen. És én óta, ugye a MÁV-tól ezt a területet, a MÁV egyébként permmel a cégem, hogy fölcsámolják ezt a területet, de a PER az az húzódik, a közlekvédémi hatóság többször kételesztve már a cégét a hulladék Jó, de én ezt Teherautó. hogy képzeljem el, hogy a, oda teherautóval? Vagy emberek mentek vödrökkel? Vagy ez hogyan működött ott? Hát, ez de, évek alatt ott hahamozódott. Nyilván nem a üm, fényes nappal csinálják ezt, ha, ezeket a dolgokat, hanem inkább stikában. Jó, de akkor ez, ez, ez eddig is egy potenciális veszélyforrás volt. Igen, és egyébként az a baj, hogy Zúróban nem, nem ez, ez mondjuk egy kirívó eset, és ugye ez egy, ez egy a város, vagy a kerületnek egy ilyen szélső helyén van, ami egy, ah, inkább ilyen uh, hát nem, nem egy, nem egy, persze vannak a közelben, lakó, uh, persze, de ez nem egy klasszikus lakővezet, viszont nagyon sok uh, magántulajdoni telek is van a ugye itt uh, az ingatlan befektetők nagyon kedvelt helye volt a sokáig, szerintem egyébként egy város várospolitika miatt is, mert a a város szerintem a rendszerváltás utáni húsz évben nagyon-nagyon átgondolatlanul értékesített eléket, és, és nagyon átgondolatlan volt a város politikai szempontból. De mikor bejött a boom, ugye, vagy bejött a válság, 2018-ban, bocsánat, akkor nagyon sok településen maradt, és nagyon sok helyen az van, hogy egyébként sűrűn lakott, és alapvetően frekventált helyeken is nagyon sok helyen, Ilyen, ilyen illegális szemétrelakóval válnak a, az üresen álló telkek. Ezzel viszonylag e, e, itt egy fokkal könnyebb helyzetben vagyunk, mert most azt tervezzük, hogy egy telefonot fogunk kiveszni az üresen álló és bevonjuk az adózásba. Részben azért is, hogy egy kicsit felérénkítsük a, a piacot, hogy a, a tulajdonosok azok ne feltétlenül azt a stratégiát jövessék, hogy ülnek a telket. Egy visszatérünk, de egy hallgató telefonált. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A polgármester úrtól szeretnék kérdezni. Hajra! -e valamit a polgármester úr a régen húzódó repülőgép zaj csökkentése érdekében? Köszönöm szépen! Tehát próbálunk tenni, igen. E, ugye nyilván repülő vannak, valahol el kell mennie, tehát itt azért nem olyan egyszerű helyzet megoldani, de éppen tegnap voltam egy olyan egyeztetésen a Budapesti és Pestmegyei mérnök hamar a vezetésénél, akik vállalták azt, hogy koordinálnak egy olyan egyeztetést, amiben talán tudunk segíteni a légtérzat csökkentésén. Leginkább azzal, hogy magasabb repülési magasságot szabunk meg. Neked erre van rá hatásod? Nekem nincs, én csak egyeztetni tudok, tehát itt is olyan, hogy, hogy tulajdonképpen mi csak elszenvedjük a, a körülöttünk névő világot, de, de van, van, van ebben a szándék, és hamarosan lesz egy ilyen egyeztetés, ahol azt, hogy tudunk ezen érdemel javítani. Valóban ma dugó fölött nagyon-nagyon nagy a légtérzaj. Megértem egyébként, szerintem a világ nagyon rossz személy egy olyan szempontból, hogy a, a repülő a repülése való utazás az egy teljesen bevett dologá vált, ami egyébként elképesztő szennyező dolog, tehát szerintem itt nem csak dugó jelző egy globális probléma, de nem akarom a egy kérdést eltelelni ilyen globális összetügyések irányába Hamarosan lesz erről egyeztetés, hogy tudunk-e javítani ezen a helyzetet. Még egy kérdés, jó reggelt különök! Jó reggelt, szervezél a karácsonyúról, hogy az akváriumban egy kóksókban részt vesz önnel. Feltették helyettem ezt a kérdést. Hogy egy kóksóban részt Nekem való az akváriumban egy sorozatom, az volt a kérdés, hogy te oda el akarnál-e jönni? Hát, oda megyek, hova hívnak, erre nem <gül> mondani. <gül> Rendben van. Akkor erre visszatérünk. Még, a több, ö, ö, még egy kérdés biztos. Jaj, igen, visszatérve a hulladék lárakóra, most akkor ugye te azt mondod, hogy ez talán nem volt véletlen. Ennek a telepnek a sorsát mennyiben változtatja meg a tegnapi történés? Hát annyiban mindenkiben megváltoztatja, hogy azért, és azért is tettem a feljelentést, mert szóval uh, érezék azt, hogy az nem ott a, a tízben ne játszanak uh, ugye ez egy, az egy nagyon kilogaló lámp, tehát uh, hogy másodjára gyújt föl egy, tele, egy telep úgy, egy olyan telep, aminek a felszámolására kötelezik a, a bérlőt uh, és ott már láthatóan nem tudnak már mit kezdeni a helyzetre, szóval nagyon-nagyon gyanús uh, nekem semmilyen olyan információm nincs egyébként, ami alá ezt a dolgot, tehát nem is vagy az hatóság, nem az én dolgom, hogy ezt megnézem, hogy ez így volt-e vagy sem de hogy a logika az nagyon egyértelmű és nagyon adja nagy magát, az biztos. Mi adján tudunk tenni, hogy a kérdőt rendészletet kértem arra, hogy, hogy gyakran járőrözzenek ezen a részen, vizsgálják, hogy történik-e bármilyen személytlerakás. És hát azt remélem, hogy azért ez az ügy ez, ez egy kicsit nagyobb, erélyesebb fellépésre készített a közösségében hatóságot is. Most egyébként mindentől függetlenül lomtalanítás van zuglóban, úgyhogy uh, ott is vigyázzanak, mert az a közlekedési baleseteket tud okozni, meg hát az is, az is felgyújtható. Végül egy utolsó uh, a hallgatótól kérek, majd legközelebb kerül sorra, hiszen már négy percel elmúlt fél -kilenc. Én személyes ismeretség és attól függetlenül is kutya kötelességemnek tartom, szomorú kötelességemnek, hogy ne említsem, hogy so, súlyos, hosszantartó betegség után 50 éves korában elhunyt Abrus Tamás vízilabdázó olimpiai bajnok kapus és Zugló diszpolgára. Igen, nem a hozzátartozóinak. Nagyon szépen köszönöm a részvétel. Én is köszönöm. Karácsony Gergét hallották. Jajon. Szia! Zugló polgármesterét. A műsort a Zuglói önkormányzat támogatta. most. Közéleti magazin. Főszerkesztő Fiala János. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Valójában örül is akkor derül ki, hogy emberből van, amikor bántsák, mert akkor jogos felháborodásában, bár van, aki ezt vitatja, kiderül, hogy önnek nagyon mély érzelmei vannak, és ez ugye két okból, én kétszer tapasztaltam ezt, az egyik az én jegyzetem volt, a másik pedig Csordás Lajos írása volt a Népszabadságban. Ugye én azt a jogos kritikát kaptam öntől, hogy miközben tényleg nem volt üdvös, hogy Balogh Miniszter úr vészvillogóval és színázva érkezett meg a Gát emlékhely megnyitójára, mert talán elindulhatott volna időben is, vagy akkor készen el szirén a használat nélkül, de hogy nem említettem meg, hogy milyen emelkedett volt az ünnepség, már pedig az egy hihetetlen emelkedett ünnepség volt. A másik írás, amit majd fel fogok olvasni, és meghallgatom, az azzal kapcsolatos véleményét pedig arról szól, hogy mennyiben célszerű, vagy mennyire jó, vagy mennyire helyén való átadni egy olyan helyet, amely legalábbis a szerző szerint még nem ért el a kész állapotot, és akkor ebből adódóan mi következik. De először maradjunk magánál az ünnepségnél, amely nagyon emelkedett volt, ami nagyon szép volt, ami nagyon szép külsőségek között zajlott, ahol mind Jordán Tamás, mind pedig eh, Kokas Katalin és a belelévő ifjú Virtuóz maradandót alkotott, és maga a ház, én próbáltam benyitni helységekbe, de valószínűleg ott a nagy tömegre volt tekintettel, nem lehetett bemenni, maga a ház is megújult, látható módon még lehetett néhány csavart becsavarni, de azt gondolom, hogy ez a korábbi házat, ház átadóknál is előfordult, e, e, nem egy ház volt, hanem oda mikor költözhetnek majd be az emberek? Uh, ugye a Gát-53 és az 5 az 1 épült 891 illetve 893-ban közös udvarra rendelkeznek, a 3-ra az emlékház található, ott már megvan a használatba vétel, engedélyezőknél még nincs, és a közös udvar kialakítása is hátra, ez teljesen menetrendszerűen uniós elvárásoknak szerint történik, de mondjuk augusztusban butaság lett volna, hogy furcsa nézett volna ki akkor átadni a, Emlékházat, miközben április 14 én éppen 110. születésére ünnepeltük a költenek, és az emlékszoba is kész volt. Kérdezte tőlem az ott lévő barátnőm, hogy vajon ugyanazok költöznek-e vissza, mint akik egyébként korábban ott laktak, de emlékeim szerint nem feltétlenül. De részben lesznek olyanok, akik azok közül költöznek vissza, de most látva ezt a... Szép teret, ami létrejött, meg, meg, meg egyéb felvetéseket. Gondolkozunk nagyon azon, hogy, hogy néhány lakást nem adunk vissza a lakóknak, hanem itt valami kulturális centrumot alakítunk ki, ahol koncertek, versmondások, előadások legyenek. Ez még a jövő tervei között szerepel. Ugye erre a házra miatt jártunk korábban, erre a szószoros értelmében nem lehet ráismerni, valószínűleg József Attila is kifordulna onnan, mert rád néz, de azt mondta, hogy a cím a stimmel, de a ház az nem, az nem ilyen. De hát illetve azt mondani, hogy ahogy ja, 110 év alatt nem változott benne semmi, elég átmennyi egyébként a szemközti. Ez út, így a... igaz, meg is történt. A, de ha már, itt tart, ha már itt tartunk, azért bizonyos például még fialából vagyok, nem sok mindenben megváltoztam, de bizony. ott például az, az hogyan van, hogy maga az udvar, az olyan, mintha ott egy ásatás lenne, tehát oda be se lehet menni, ugyanakkor a szószoros értelmében, tehát ott, ott, ott csövek lógnak ki, de, de úgy, hogy közben fel van bontva a talapzad. Ha az ember pedig a lépcsőházból fölmegy, akkor talán az elsőn és a másodikon, ugye talán a harmadik nincs is, ott, ott laknak emberek, miközben konkrét kubusok vannak kivéve, amelyek meg megújultak. Tehát az egész úgy néz ki, mintha valami saktábla lenne. Az egyik az egy hatodik századi saktábla, teljesen leromolva, a mellette lévő pedig egy 21. századi, csak az ember nem tudja, hogy a kétségbeesés tartja össze, vagy mi. Hát a városrahabilitációról beszélt most hát, Ciela úr, ez a városrahabilitáció, tehát 100-120 éves házak szinte eredeti állapotukban komfort nélkül lakásokkal, és a 21. század, ahogy tudunk haladni a felújításokkal, ez a, ez a mai magyar, érted, ez ma Ferencváros óriási a különbség. Tehát ahogy ezt szokták mondani, és Játoszláv Richter lenne az ember, ha azongorázni tudná a különbséget. Van is benne valami szonyatos de... igazságtalanság? Van. Van, de ugye mondhatnám ezt, <kül> el lehetne nagyon intézni, hogy a múlt öröksége, és annyi pénzünk nincs, hogy egyszerre csodált teremtsünk, és egyszerre újítsuk meg. 25 éve folyik ez a városrahabilitációs folyamat, például mértékben értékben gyorsasággal. Ennyire telik. Tehát ennyit, ennyit tud a, a jelen hozzátenni. Igen, csak az a konkrét látványát tekintve egészen elképesztő. Egészen elképesztő. Beleértve, hogy azok a... Kb. csak ugye korábban ilyen nem volt, megnéztem a, az interneten, hogy a Kubust jól használtam -e, de nem beszéltem farokságokat. tehát jól használtam a szót, hogy hogy maga a társadalmi millió, bármennyire is furcsa, házanként változik. Igen, hát ezt nem tudom cárforni, sőt, hát most mielőtt... De, de olyan, mintha az ember a, mint a méterenként átlépne egy másik világba. Elképesztő. Igen, volt és direkt átvittem, aki lehet, hogy azért késett, mert előtte más programjai voltak, nem tudjuk. De azt mondta, hogy majd, hogy nem olyan revelációs értékű volt a szemközti ház látványa, a száz éves állapotok konzerválódott helyzete, mint maga a ünnepség. de az a döbbenetes, hogy ott a világ is más. Tehát másképpen öltöznek az emberek, másképpen viselkednek az emberek, és ez száz és ez méteren belül, vagy 150 méteren belül háromszor négyszer változik. Ez így van. 15 méterenként változik. Igen, igen, igen. igen. És ez teljes, egyébként, ha azt kérdezné valaki, hogy mond fia le, ez, ez egyébként természetellenes, bármennyi is furcsa, nem természetellenes. Annak fura, aki nem ott lakik, mert aki ott lakik, az valójában sokkal természetesebben élheti meg, mint egy uh, idegen. Hát folyamatában, úgy, ahogy magunkat látjuk a tükörben, tehát aki 30 év után lát meg minket, az lehet, hogy elborzad. Aki minden nap lát, az meg... Jó, de ennek az aprópójá, hadd kérdezzem meg, hogy az egyértelmű egyébként, hogy mindenki arra vágyik, hogy a Gát-utca 3-5 legyen? Persze, persze, persze. mindenki szeretne komfortosabb, sőt, komfortos lakásban lakni. Persze. Teljesen egyértelmű. Szerintem 10-ből 10 tíz ezt nyilatkozná, vagy nyilatkozza is. Uh... Az iránt érdeklődöm, biztos ez egy fájó pont, ha most elnézzünk egészen mondjuk 2018-ig vagy 2019-ig, amíg az ön mandátuma szól, beleértve, hogy nem lát a jövőbe, és nem látja, hogy milyen projektek lesznek, azt ön nagyjából valószínűsíteni tudja, hogy az elkövetkezendő négy évben körülbelül hány több megújítása történhet meg, vagy kezdődhet meg, vagy nem akar találgatásokba bonyolódni. Nézd, ilyen találgatósokban az elődők is bele mentek, és mondtak először 2000 aztán 2010 aztán 2020-at. Hát nem, én, azt, az kérdezem, hány, én... Tehát, most azt kérdezem, hogy hány ingatlan? Tehát most én... azt kérdezem, hogy most mennyi ingatlan? Ezt mondom, mondom, mondom, erre megvannak a... Van ilyen mondat, én már nem először mondom el, miközben ez egy nagyon érdekes, és tényleg a a arról szól, magára az életről szóló egy komolyabb dolog. 71 darab ilyen házunk van, 71 darab, évente jó esetben saját forrásból kettő házat tudunk felújítani, az ugye 35 év, és ebből ezt a 35 évet tudja rövidíteni minden típusú pályázati pénz, legyen az fővárosi, uniós, kormány támogatás, illetve a magántőke bevonási lehetőségé, illetve a képességünk arra, hogy bevonjuk a magántőkét. Nagyon, nagyon, tehát most, hogy úgy kétszer is jártam az önkerületében, ugye voltam a, a Fradi Újpesten, meg voltam a Gát utcában, arra gondoltam, hogy szép kerülete van ennek. A, érthető, amit szép és izgalmas. Múltkor beszéltem Mikorló Istvánnal most éppen a külügyminisztérium kötelékében, és, és szinte könnyes szemben emlékezett arra, hogy de jó helyen lehetek polgármester, hiszen Ferencvárosban ennyi minden izgalom van, a Söfmérei Kórház Lakatlan pusztuló épületétől kezdve a rosszónáig lázudapesti vegyiműek, és a többi Ez azért érdekes most, hogy említették ezt... a kórházat ezt említett... ezt van. De lakóteleput. A kórházat említette azért érdekes, mert Winterman zsolt is az új központi kórház építése kapcsán említette, hogy meg kéne hallgatni a kerületeket, és mások is arról beszéltek, hogy nem feltétlen most a szépművészeti múzeum kapcsán, vagy a Magyar Nemzeti Galéria kapcsán, vagy a Néprajzi Múzeum kapcsán, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ezeknek új épületet kell keresni, és most nem a söfméreire, gondolok, hiszen ez nyilvánvaló erre alkalmatlan, hanem, hogy mennyi ingatlan áll kihasználatlanul Budapesten, és ezeknek a hasznosításáról gondoskodni kell, és hát ez tényleg egy olyan gondolat, amely nem feltétlen a Városliget projekt vagy nem feltétlen ennek az új kórháznak a kapcsán, permanensen átgondolandó, mert ha én csak a 12. keleti kihasználatlan ingatlanokra gondolok, ugye ott, ahol élek, mármint azokra az ingatlanokra, amelyek elárvultan állnak, akár a Lejtő utcában, akár a gyerekkórháznak különböző épületeire gondolok, hát az embernek fáj a értük. Ha mondjuk egy lényeges szempontot, ez megint a városrehabilitáció analógiája, hogyha nézzük a Gát utcát, ott számtalan ház annyira rossz műszaki állapotban van, hogy nem is lehet felújítani. Ha megnézzük a felújítás költségeit, az szinte mindig több, mint az újnak az építése. Ellenben szeretnénk megőrizni valamit a régi arculatból, szépségből, talán a funkció is adja. Tehát ez sokkal bonyolultabb kérdés, mint mondjuk etikai vagy ízlésbeli. Akkor térjük rá a fájó pontra. József Attila itteni emlék azt mondja, a József Attila születésnapján átadták a Gát utca 3-mal a költőfelújított szülőházasban az átköltöztetett, megújult József Attila emlékhelyet. Szép lehet. Eltekintve attól, hogy a születéshelyként feltételezett emléktel lakás le kellett bontani, és úgy tudjuk, népszabadság csordásra is hogy az új kiállítás és hamarosan bezárják, mert az udvarban folytatódnak a felújítási munkák. Mint korábban ígérték, valóban bekerült az új József Attila emlék kiállításba az a bizonyos ajtó és ablakkeret, amelyet a költőfelújítási helyként feltételezett első emeleté lakásban mentettek ki. A Gáts utca 3-ban. A szülőházat tavaly elkezdték felújítani a Ferencvárosi Báros rehabilitáció keretében, és ennek folyamán lebontották az udvari traktus felsőbb szintjeit, a lakát is, amelyben a költő hagyomány szerint született. József Attila Itani emlékiállítása tavaly előttük az udvari traktus egyik földszinte lakásában volt, de még a petőfi Firodalmi Múzeum topográfiá is úgy tudta, hogy a költő szülőhelye nem itt, hanem a fölöttel lakásban lehetett. Ezt az információt már törölték az adattárb de a telenlékhája átkerült az utcafrontra, a megújult kiállítás szép egyetlen teremben mutatja be József Attila életét, miközben a valóság és a költészet között is megpróbál hidat teremteni. Tartalmát Hábago Ilona, a petőfi Hirodalmi Múzeum munkatársa állította össze a dizájn kemény Gyula érdeme. Részben tovább viszi az általok utoljára 2002-ben megújított előző emlékkiállítás, például az átlátszó Paravának rendszerével, részben pedig modernizálta azt. Az életút egy kacskaringókkal teli, de logikus ível járható be, rengeteg hang és videóanyag, sok fotó segíti az elmélye, és sőt a kiállítás eredeti tárgyában sem szűkölkedik. Az 1893-ban épült Gát utca 3 egyébként szomszédjával a Gát utca 5 újult meg az első emelet tudor részének lebontásával, a újjáépítésével, valamint az udvari traktus emelet építésével a régi lakások helyett jószigetelt, modernizált, szociális lakások jöttek létre, miközben az épület korhűtésének végül hangulatát igyekeztek megtartani. A lakók még nem költöztettek be, és úgy tudjuk egyre nem is fognak az uton, ugyanis folytatódnak a munkák, és arról keringtek információk, és ezért hamarosan bezár az emlékiállítás is. Az ügykisi emlékeztet a tavaly félig készen átadott várkert esetére. Érdeklődésünkkel az önkormányzatnál úgy válaszoltak, hogy bár valóban még csak most kezdődnek a kertészeti munkák, úgy döntöttek, Uh, megoldják, hogy ennek idejére az emlékmúzeum látogatható maradjon. Kérdésünkre azt is elmondták, a háznak megvan a a vételi engedélye. Uh, mint azt ön is tudja, ugye ez egy fogós, nehéz helyzet, uh, ugye itt most két olyan erő feszül össze, amely mind a két uh, intézményhez van közöm, ezeket itt most nem részletezem, de korábbi műsoraimból tiszta volt, részint a Népszabadság, részint Ferencváros önkormányzata, a cím mindenféleképpen kicsi hangzatosra sikeredett, de ez manapság ugye így megy, mert azért az írás alapvetően pozitívnak tűnik, miközben a cím ugye így szól, a Gát utcában is kísért a Várkett bazár szelleme. Uh, hallgatom önt. Mi a, nem is az, hogy milyen az, de... milyen az írásnak a, a stílusa, hanem hogy akkor mi a helyzet az udvarral, illetve az udvar felújítása, hogyan hat ki uh, a múzeum nyitvatartását. Emiatt nem lesz viszonyunk a népszabadsággal, se ilyen se olyan, tehát ez félreértés, én nem fogok. Nem is szeretnék olyannal küzdeni, aki a meg se hallgatja mi véleményünket, miután meghallgatja valakiét, akkor felmerül, bizonytalan lehet, várkert, bazár szellemek, tehát olyan hangulat kert, és ami, ami méltatlan, hát az a ja, kicsit talán ö, szentimentálisan hangzó, de a magyar költészet Betlemi mi előtt ról, ezt kell írni, ezt kell hallgatni, ezt kell olvasni. Annyira méltatlan, de annyira. Nem fog bezárni természetesen, nem merült föl. Elmondtam az előbb, hogy mi az oka ennek a határidőszerűen a kertet még meg kell csinálni. Teljesen érthetetlen, hogy, hogy miért, miért ezt kell írni róla, és miért ez jut eszébe valakinek. Ahelyett, hogy azt írná, hogy minél többen jöjjenek el, értsék meg, okotodjanak, élvezzék és, és olvassanak sok verset és hajrá gyerekek tileg ti inkább egyszerűen érthetetlen a számomra nem tudom mi volt a motiváció mi vezette a tollat valószínűleg a tapasztalás tehát azt láthatták, hogy vagy az volt tapasztalható, hogy nincs még e, minden ecsetvonás a helyén, és akkor a, hát, o, o, o, a kérdés, amit én most feltettem önnek nevezetesen, hogy mikor költözhetnek be a lakók, és hogy a lakók később költözhetnek be, mint ahogy egyébként e, kinyitott e, a, az emlékiállítás, ezek itt valahogy egymásra tolódtak, de nem hivatalom sem megvédeni sem vádolni a népszabadságot. Szerintem is arról beszéljünk, hát a használó engedélyre várunk, ez teljesen normális folyamat, hogy azt is meg kell kapni, és egyébként a lakók legalább legyenek szerencsések, és akkor költözenek, mikor már tipp kész van még az udvar is. Még egyszer, tehát április 11-ét és a 110. érfadőt nem tudtuk arrébb vinni, viszont az emlékhely elkészült, hát ilyenek szerint. 353-94-51, ha bárki kérdezni akar... Uh, pályázat Pince Színház kulturális szervező munkakör betöltése mellett a Pince Színház szakmai vezetői feladatainak ellátására. Erről lehetett volna még beszélni, de mindenféleképpen arról, hogy holnap Ferencváros is családi sportnap lesz a Vendels tornacsarnokban, mert hogy ennek a dátuma ez a jövő héten már multidő lesz. Igen, a kormányzat továbbra is szervezi a kulturális és sporteseményeket, ez egy a sok közül, középső Ferencvárosban talált a Vendel utca, a Ranolder intézet, volt Ranolder intézettel, szemben van egy sport, hát a csarnokocskánk, és oda szoktuk hívni a környék és gyerekeit, sportolni. 353, 94-51 először, 353-94-51 másodszor. Van kérdés. Igen, figyelek, Mondja Tibor. Igen, jó, jó reget, kívánok. Uh, uh, Wagner Tibor vagyok. Uh, én évek a viszonylag sokat autózom a budapesti művek mellett, és én csak azt láttam, hogy ronda, viszont most uh, elkezdtek cikkezni róla. Uh, és majd mindegy, hogy uh, Milyen katasztrofális különöletvédelmi állapotot találhatok a területen? A milyen milyen alternatívákat lát ennek a helyzetnek a megoldására, hogy történik-e ott valami? Segít polgármester, ez hol volt? Illatos út. Uh -huh. Tehát a, a és az M5-ös feljáró, kiáró között félúton. Valóban a vegyiművek helyzete az elég súlyos, de szemben a eddigi híradásokkal jelenleg nem katasztrofális. Uh, valóban ott uh, a 130 évig uh, működő budapesti vegyünknek, hogy a kénysággyárként kezdte, aztán higany, aztán DDT-permetező szereket, hát két óra lenne felsorolni, hogy a 130 év alatt minden gyártottak. Uh, a múlt öröksége, tehát 1970-valahányig, amik környezetmódban olyan sose volt, aztán mikor lett környezetvédelem, akkor a kicsit óvatosabban, de az előző 110 évnek a, a maradék a mocska szennye mind ott van ezen a telethelyen, és ez még körülbelül 2000 veszélyes hulladékot tartom a hordó formájában is. Tehát a menet az körülbelül az lesz, hogy ezt a mintegy 2000 hordónyi veszélyes hulladékot magyarul időn belül el kell szállítani. Ez valaki őrzi. Ez terület... valaki őrzi. Hát a, a maga a felszámoló, tehát ez Jó, hát azért kérdezem, van. mert korábban Gergelyel beszélgettem, és ott ugye egy mávtelepen egy illegális szemét lerakó gyulladt föl, vagy gyújtották Igen, föl. Igen, hát, ezt, ezt nem kéne fölgyújtani, ál Istennek, <gül> 1994-5 óta, mióta ezek ott vannak, ugye ez a Garéi hulladék visszamaradt kicsikek is része, ezt nem kéne fölgyújtani, tehát azért kérem azokat, akik ilyenben gondolkoztak, hogy ezt ez nem kéne, akkor katasztrófa lesz. Tehát nyilván ezt őrzik, nem a legmegfelelőbb módon a környezetvédelmi hatóság többször már több 10 millió forintra büntette a felszámolót. A felszámoló nem fizetett javarészt, tehát ezt a helyzetet fogjuk most felszámolni rövid időn belül. Nyilván a felszámolót hát, nyugdíjba helyezik, hogy így mondjam és állami beavatkozással, önkormányzattal összefogva a hordokat el kell szállítani, és a kármentesítés pedig a következő években, ez nagyjából 3-5 milliárd forint. Magyarul, amiről Ezt a telefonáló is... beszélt, az egy olyan dolog, amivel tényleg foglalkozni kell. Nem annyira szörnyű a helyzete, de azért nem is olyan, amivel az ember együtt akarna élni hosszú távon. Hát hogyne, hogyne. Hát, Köszönöm szépen, te újabb, újabb kérdező van. Jó reggelt kívánok! Igen? Főleg én, én meg azt gondolom, hogy a helyzet katasztrofális, ugyanis én a határút másik oldalán a makszorú oldalon, és ez bizonyos időszakokban olyan bicserszak áramlik egészen a Kosotói Sutcáig, hogy szinte már elviselhetetlen. Próbáltam hívni a katasztrofa ebben az esetben? Jöjjenek ki! és mérjék meg azt a környéken, mert hogy ott nagyon komoly vegyi anyagok szállnak a levegőben, és ez nem egészséges, az száz százalék. szerintem azért nem, szeletne, nem lehetne ezt ennyire igent hogy vagy macskairülést, mert nem tovább hogy rendetlenség van hanem az nagyon-nagyon komoly vegyi anyag kiáramlás van a levegőben. Na hát erről van szó, tehát nagyon komoly vegyi tehát ennél komolyabban veszi a szakhatóság és a katasztrófa védelem is. Pontosan lehet tudni, hogy amikor száll, akkor mi szám, milyen koncentrációban. Tehát katasztrófa helyzet, még egyszer mondom, nincs, pánikeltéstől óvnék mindenkit. Viszonylag súlyos a helyzet, bagatelizálni én biztos nem fogom, én magam 800 méterrel lakom a telephelytől, tehát van kockázata az ottani állapotnak ezért kell a hordó elszállításról gondoskodni. Egyébként, amiket időnként éreznek szagokat, az a jelenleg is ott működő üzemektől származik, azt valóban kell vizsgálniuk a szakhatóságoknak, hogy az meghaladja az elviselhető mértéket, illetve, hogyha megindul meg a kármentesítés, akkor az ott még működő, üzemek engedélyével is szerintem komolyabban kell foglalkoznak. Nagyon szépen köszönöm, jövő héten ismét találkozunk. Viszont, hallásra. Viszont hallásra, köszönöm! Bácska János hallották, Ferencváros polgármesterét. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta.